Резерву французької армії. Адже ж він знав, що це за публіка. Він знав, чого можна чекати від цієї породи людей, яку навчають витрачати гроші, та не показують, як їх заробляти. Чого можна чекати від цих п'яниць, бахурів, шулерів? лютував Що Щоправда, Вінсент Поль справляв краще враження від інших, але хіба він не признався Дювар'єві, що програв усі свої гроші в Шмен Креве, як виявилось, був у каніли, але щез і знову, і на цей раз надовго. Його не наше, що з'їло. Простежили його слід аж до одного готелю, але там він і зник, немов у воді. Такого, як Креве, знайти було нелегко. Він міг повторювати комбінацію з мавпою 14 разів на вечір. Не дурно ж він був російський кавалергарський ротмістр. Його заступники, було їх троє, не мали вже тої грації і дотепності в поводженні з мавпами. Трьом доводилось платити більше, ніж одному. Мавпи не було, одна з них на ґрунті сифілісу, що ним поперезаражував звірин креве, збожеволіла. Її треба було пристрелити, але в Дювар'є зовсім не було мавп на зміну, і він пробував таксяк вилікувати її. До неї приходив лікар-гіпнотизер, і після сеансів вона тишила. Здавалося, що на самкинець вона таки видужує. До того ж іще захворіла Каміла. Дюверіє міг знайти і знайшов, скільки хотів заступниць. Але треба сказати, що Дюверіє потики побоювався Каміли. Вона могла його чого доброго оббілляти сірчаним квасом. Можна було викинути її в лікарню, та хто знає, міг з'явитися з-під землі Креве та й застрелити його, як він хотів застрелити Лейстона. Очевидно було, що в Креве з'явився якийсь новий хазяїн. Завжди спокійний і стриманий, як це треба було для його спеціальності, маестро почав потайки посмоктувати абсент. Дювер'є добув собі із шафи пляшку з чорним напоєм, коли в двері кабінету постукано. «Овідіть!» – сказав артист, похопцем ховаючи пляшку. Короткою твердою ходою увійшов у кімнату низенький білявий чоловік, подивився гострим зором на руки Дювер'є і ледве всміхнувся. «Чого вам треба?» – спитав розлютований з посмішки маестро. «Вам, мабуть, буде цікаво мати деякі подробиці про експедицію Конго. Моє ім'я – Дюваль. Я був учасник цієї експедиції». Дювер'є не міг вимовити і слова, та видивлявся тільки мого якусь мару – спокійне обличчя незнайомця. «Так от, я можу дати вам деякі відомості». «Прошу, сідайте», – вимовив насамкінець маєстро. Всі учасники експедиції загинули, окрім мене і Вінсента Поля. Коли не помиляюсь, вам би дуже було цікаво знати, де перебуває тепер Вінсент Поль з експедиційними грошима. «Так, так, дуже цікаво», – очутився Дюваріє. «Я міг би за це добре заплатити тому, хто дасть мені ці відомості». «Скільки ви дасте?» – коротко спитав Збілявий. «Я дам дві». «Три тисячі франків». «Пишіть чека». «Ні, краще давайте готівкою», – сказав Дюваль. «Але які гарантії?» – запитав Дювар'є. «Коли ви не задовольнитесь із моїх відомостей, можете заставити гроші собі». «Я зараз принесу», – підвівся Дювар'є. «Ні, прошу, подзвоніть у телефон. Я не маю ніякої рації вам довіряти». «Як хочете» знизнув плачими Діваріє. Він узяв ручку телефона і почав слухати. Покрутив підйому. Минула одна, дві, три хвилині. «Очевидно, телефон попсований», – сказав Діваріє. «Доведеться все ж таки йти самому». Він підвівся. а В цей момент рука рукавашко лягла йому на плече. «Послухайте, майстро, сказав Білявий. «Будь ласка, не вдавайте з себе дурня». Ви зараз таки дістанете з шухлядки три тисячі франків. Або ви нічого не довідаєтесь. Ясно? Дюверьє...